بسم الله الرحمن الرحيم وإن نادى ربك موسى أردت القوم الظالمين قوم فرعونا لا يدقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويطيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى دی آیات مبارکونه واقعات حضرت موسی علیہ السلام ذکر کیږي ورن مونږه خبر ذکر کړو وا جو قران کریم چې چل دا واقعات انبیاء علیہ الصلات ذکر کوي لکه سوره 7 دارنګه سوره بود چې دته کې الله پاک دې سوراتو کې واقعات انبیای رسوله سلام تفصیل سره بیان کړي دي او ترتیب د قران دار چې اول واقعات حضرت نوح علیہ السلام بیان حضرت لہود علیہ السلام بیاور پسید حضرت صلی اللہ السلام قدی صورت کیم وہ واقعات انبیاء علیہ السلام ذکر کی گی. لیکن تردیب بدل دے تردیب جدا دے جہ اول واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کی گی. بیاور پسید دے مواقعات ابراہیم علیہ السلام ذکر بیا حضرت نوح علیہ السلام، روت علیہ السلام، سوالح علیہ السلام، روت علیہ السلام، شوئیب علیہ السلام جمعہ شیر اللہ نے پیر رحمتنا نازم کی عقیب و فرمائل چپدی کی دو حکمت دی اول نئی خبر دادا کہ موسیٰ علیہ السلام مواقعات ذکر بنور و ذکر دادا چدا دا نورنا تفسیل دا دا نور واقعاتنا دا مفصل دا دا تفسیلی واقع دا. دا نور انبیاؤ دا واقعینا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعا تفسیل دا بل حکمت دا دے نوح علیہ السلام زمانا او دا امام الانبیاء صلو اللہ علیہ وسلم امیت سکیر دی رکبتہ زمانہ وان تا حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ دور چیو تا نبی علیہ السلام تنزدیو اور مقصود تو عقی کولو کی تسنیدہ پی غمبر السلام تا نو اللہ کریم لحضرت موسیٰ علیہ السلام وعقیان مخیز کر دی بل نقطار رشید بیانونا حدث حضرت موسی علیہ السلام د الله پیغمبرول ټول انبیاء ته الله معجزات ورولې لیکن کثرت کا معجزات د موسی علیہ السلام بیرول نو الله کریم تسلی ور کوي احمل پیغمبر دا زمام پیغمبر مخفقهږي دا ستا نبوت او رسالت نا اسکا تراکڑے کتاب قران نا پول. دا فن انتقار گئی مخفکے گا موسی علیہ السلام ته تورات ول کړو خلق په ترازو نه بول هغه ته دې زیاد معجزات ور کړو بیا هم خلق کو د نبوت نه انکار کو دیو جذرا اور واکیا دحال ورته موسی علیہ السلام جکري وَإِذْ نَعْدَىٰ أَوْنُوْدَ مُوسَى اللہ فرمائی دلتا کدانا دا پرمانا دا حکم سرده او قلاتی حکم پڑا و ربستا حضرتی موسى علی السلامتا فس خبرہ عنکتل قوم الظالمین بدی خبرہ تلاشی تاسو قوم زارمتا زارمقوم تلاشی دا ظالم قوم صوب ده دا قوم فرعون بدل دا ظالمین ندره قوم فرعون دا ظالمان قوم دا فرعون دی و جلال شی مصبو آئی علایت دخون و لزان نبچکوی دا شرطنا زان شرط نبچکی کنا شرط دا شرط دا صوب او دا شرط بریگه دا صوب دا خبر اور تووبہ جلائے تقول ورضا نبوی د شرفنام آلا نوې موسی عليه السلام رب اجمع الله اني اخاف بشکا يريدم اي يكذبون دينات د مغر جنو غني الله استاهم کو ایمانم اباه و دایو خبر دا تیرمید بزرکیل تی دیو ماتا نسبت تطروغو کئی اوسا حضرت دی موسیٰ علیه سلام وی اخافو یعیدم و دا اسباب لاندی جرام دا منافید نبوات یا منافید علم یا منافید تمال ندا تاکا کلا تلیو شده وی اوشده وی اوشده وی اوشده وی تو یرد ها گٹ افنو حالانگی گٹ اوم اللہ نیری لما رحمدو من خشت اللہ دیکھ شکر و انی اخافو ایو کذبون اللہ زیر ایگم جدیب ما کرو جنو گڑین تو چکلل ایمات او تبي تور سرا تنګ شي سين زمام الله انا السلام مزاجي د جلالي نشان وي او تبي تور سرا تنګيږي سين زمام ولا ين تلق لسانيم او نه چليږي بیا ها نو چليږي بیا ژب زمام کل کل داسي انسان مزاجي چې دې غصه د نو بیا خبر نه کیږي ولا ينطق اللسانيم او نبه چليږي بیاجب ځب زماب بیان فارسل الاله هارون الله لګم الاله هارون فرشتہ طرف ته هارون تام څه دا مانو کې اشکال نشته چې فارسل الاله هارون الله لګا له پار دانو بووت ور کو لو هارون تا الله هارون پیغمبر کما سره دویم دا دې څراهر چې دې تا ګوري نوزین کې دا راځي چېر موسی علی السلام د الله د حکم نه عدولوک ها تکمیل اونکا څنګه چلا ور تویم چې لار شام نو حضرت السلام ویم چې فرسل الی هارون الله هارون پیغمبر وله دا اصل کې دا انکار نه ده بلکې دا اقرار ده پر عمل حکم باندې دا عمل کولو مانس الازو خزم ماسراز مارور هارون مولیگا ولي سوره قصص 34 نمبر ایت کې راظیم واخی هاروو هو افح منې لسانن الله زماورارون هغه ډیر فسیې په بیان کیم فار هو معام الله هغ ما سرهګام ګور مع راغې معه دا د زوظمما سره زما ورو مبولګام او دغ د لو سودي یو دادام چې فرعون ته نسبت تا تقذیب کئی یو صدق و نیم زمارور زمار تصدق بکئیم چو او ظالمانو دید اللہ رشدین پیغمبر دی ٹیک شا خبره خبر دادا چې ما سرا زمارور لگام ازکا زیریگم چې دیب ما دروغ جنائیم یابد ما او اجنیم فا خافن یقتلون رست و د به ما وجنی نو چې د دزه شهید کړم نو زما د شادت بیان دا توحید دا دا خوب نو رستوم بیان د توحید د بوجاری دا خو بنو دري کینا اور امام نصفی دلته ډيره خستا خبره ذکر کړيده اور هغه دغه چې حضرت موسی عليه السلام چې داوي چفارس الاله هارون نو انکار د حکم نو نو بلکه کفا بطلب العون دلیلا على التقبل لا على التعلل بلکه طلب مدد تو پرو رخل سرام لپاره دا حکم پر کولو دراب نکی په حکم کې رستو کې دل حکم د الله نو رستو کې ده نه بلکه د الله حکم چې ده اغه تر سرکو لکه یو سړی زمو شیخ الله دېو بخي مثال سالبی ورقوله پارا د فهم لکه یو شریته توه اته دا کار وکا هغه وی جز خدا قوم غدته مواتدی ما سره شي نکفا بطلب العون دلیلا کفا بطلب العون دلیلا لتقبل لا على التعلل یو خبر شو حضرت موسی علی السلام دوی ما خبره کین ولهم علی ذنب الله ولهم دي فرونانو د دي فرونانو علي په ما باندې زمب غنا دي دا مرسو داود غنا دام فخافو يريګم ايقتلون چې دوی ما مړکی لوځه داغي بدلينا حضرت موسی عليه السلام سوقو هليو حقيفتيتا اغا فرعونی تا فرعون دا ڈلی نچیو ظلمی کو موسیٰ علیہ السلامی موکو اغا بیاکو دی دنگل حضرت موسیٰ علیہ السلام سکرا اخلاس کر دا سکو حل پار دا نو بلکہ دا سکو حل پار دا یرولو دا ظلمنا دا من اکولو دی پارو او بس تی سکو لگی دا اغی پنچر شنو ساتی لانا حضرت موسی علیہ السلام پریشان شو جل اللہ دا سوشل الله فرمایل الله فرمایل چې موسی علیہ السلام اوس دا فرعون تا وجري خبر وتراغه زت دی زنه مصر تا موسی علیہ السلام مصر تلړ اور هغه مومن هغه په موسی علیہ السلام مین او دا فرعون دربار نراغلو او خبر ولراډم نو چې کله واپس راغې نو حضرت موسی علیہ السلام منه خدای داوا دا دا وکړه نو موسی علیہ السلام د چ الله وی چ لاړشه نو موسی السلام دا خبر اوکړه نو ګور اوس دا ګنا نو بلکې دا داغي داوا دا دا و د دا ګنا ځکه چې موسی علیہ السلام دا کار دا څوک چې وهلو نو د مړولو دی پارنو دویما خبر دا دا چې څوک را ده کې سوکان سوكان پلار پلا رزله مور لور لواي دوست دوست لواي دا دې جګړه خاص کر کې د ورځې مازیګري کې سپ پکوړو او سپ کجورو نو سمره سوکانو چري کې غبیاړو جماعت ته ټول نازخه خریس کیو نو سوک سره او عام خلک مري نه نو دی فرعونانو او موسی عليه السلام دا داوته ګناوان نو موسی عليه السلام د کلام نوم دا معلومي کې چې دا ګنانو وَلَهُمْ عَلَيَّ زَنْبُونَ دا دی فرونیانو پر ما گناه دید دعوه دا گناه دام اللہ گناه خمین نده کرده فَخَافُوا اَنْ يَقْتُلُونَ رسط آیت را دی خبر کرو انشاءاللہ قَالَ اللَّهُ فَرْمَاِلْكَ اللَّهِ اجَّرِنَا فَذْحَبَا بِ آیَاتِنَا فَذْزَيْتَاسُ دُوَرَامِ بِ آیاتِنَا پَ بے آیاتنا پا دلیل نوزمانگا انا معاكم مستمعون بے شکا تاسو, س... تاسو سرے مستمعون اوردن کے انا معاكم بے شکا زتاسو سرے مستمعون کے چه دافرون دددلا چه سوئی منگا اورو نفاعتیا زیتاس دوارا فرعون فرعون تا فقولم و ايت تاس رسول رب العالمين بشكا مونږه را لګل شوو الله ها ده رب العالمين ان رسول رب العالمين زمنګ دا دواړو پیغام يو دي دلته کې رسول مفرد راغل دي او سوره طه هاش 파را هل د کې رسولله تصنی راغل او یت نمبر دی سال فیا هم لاړشيته س دوواړه فرونته فله واوته دواړه ان نه رسولله ربی کام مشکمون او دل د تصنی راغې اولهما کار کوي یسا ل. آ دی یو مرسل ده رسالت پیغمبري مرسل ليگل ليگل شي ٹھیک شه نو چې کمزای کې تسنیه دا ذکر دا مرسلينو دي آ او چې کمزای کې مفرد دي نو ذکر دا رسالت ته او مانس شوا ان رسول رب العالمين بشکا مونږه د્વાळा پیغمبرانو زمنګ دا د્વાळा د موږ د دوار اورا لګلې شو پیغام یو دی او یو پیغام راغلیو تاسان دویو ځکه چې دوار پیغمبرانیو او چر راغلیو خبر یو دی پاره دانه چې زما جدا خبر او د دې جدا خبره ها خجسر راغلی او ان ارسل مانم په دې خبره چولې کې مونسر بنی اسرائیل بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل چې دا فرعون دینو غلامان جوړ کړو ظلم یې کار به تناغست او دنیا کې د یقوم قوم ازادۍ لپاره چې اول اواد چت کړو نه حضرت موسی عليه السلام او راغ موسی عليه السلام فرعون ته ان ارسل معنا بنی اسرائیل چولګم سرا بنی اسرائیل دا فرعون ډیر چالاک و زما شي الله دې په رحمتونو نازل کيم هغه بيوي قرآن کې یو دا فرعون ذکر راضي او یو دا نمرود ذکر راضي فرعون دوم د ربوبیت دعوا کړي وا چې ذرا او نمرود دوم داوا دا د ربوبیت کړي وا چې ذرا بهم ودا هغه ذکر په يو آيت کې راغل دی او قران کې د فرعون واقعا یی ذکر ډیر ځه پځایرا غللې فرمایل چې وجا داوا نمروچو هدا ساده دوه د ربم ابراهیم علی السلام او تووی رب خو هغه ذات ته چې هغه جون کول کې عمر کول کې جنور کې مرګ ور کې ودا خو زوم کولې شم ابراهيم عليه السلام مرتوي چرب خواغه ذات چې مشرکنه نور راخېږي په مغربي دوبهي نو بس چپ شو د دې جواب نو ابراهيم عليه السلام مرتوي کته ربي نو زدا نور دیخنه راو باسا او د فرعون چې دا ډېر چالاکو چې حضرت موسی عليه السلام به خبر او کړه د ببل د نه ډس شروع کوو چې حضرت موسی عليه السلام به خبره شروع کړه د ببل طرف نه خبر راوچه تکړه و حضرتی موسیٰ علیہ السلام و توی چه دا بنی اسرائیل کا اوی فیرون موسیٰ علیہ السلام تا آلم نو ربی رب کام دا اولنی اعتراض دی آلم نو ربی رب کام آیستا تربیت نو شوی فینا پو منکی لفظی معنی دا فینا منکی ناغکی خو تربیت نو شوی نماز شیخ په فرمائل الله دی رحمتنا پی نازل کی فینا افی دارینم استا تربیت نو شوی استا پالن نو شوی زمنگ پکورکی ولی دان پړو کوارکی ولبستفینا من عمر کسرین او تا وقت ترکلو من سرا غفل عمر ناس کلونا ها منسخفات شوی امنګ پاللې اوس دې نو دا خبره کې چې بن اسرایل ذات کا ودا دا فرعون او ود فرعون خبر اوسم خلق کایو او چې چلتا سالم س خبر او کی ها وې زمونږ په ټوکړو لښوې ده اوس مونته خبره کی وی یا چې کم دې یو আজি سړی هغه سره چا ستا مدد کړي هغه س خبر او تو کی چې ماما کاکا دا خبره غلط د دې دا کار غلطه ها زما ما ماتړه میږي ما ته نه ته تا دا و چې دا غلطه خبره ده داس مکه او داس وکه یا کار غلط ته او دا مکه او سمکه و یو غرو ستا په ما خړلو اس ما ته خبري کوي نو فرعون او موسی عليه السلام ته دا خبر او کړل چالم نو ربک فی نام ستا تربیت نو شوه د مګ پکور کیم আজি پवडوکوالی کیم ولا بستفينا من عمرك سنين او وخت ير کډوتا من سرا دو مر خپل ناقلونا یو اعتراض دوم اعتراض وفعل تام او کار کډوتا فعلت کا کار تام التي حقا فعلتا چکډوتا و انت من الكافرين او ته زما ده نعمت ناشکری کوونکو نا و فعلت فعلتك نم وانا جست کار چه د کړو چرته ټولو خیال شیوت کنه چې دا کم کار دی ا یاد یې هغه کار چه د کړو هغه کار سوم هغه فیرونی وهلو سکلو وهلو او هغه مرشه و نوقالم اس جواب موسی علیہ السلام ورکی د اعتراض دوم اعتراض اول جواب نو ورکی اغه رست ورکی دا وجه صدا وجه داوا چې اولنی اعتراض په ذات نبی باندې او دا دوم اعتراض یو نو داتې په نبوت موسی علیہ السلام باندې دا منافد نبوت دی ښه اول دفاع د نبوت کوي چکم اعتراض اثر په نبوت راته قالم نووي موسى عليه السلام زکا ظاهر کې خو حقيقت کې خدا ابنو ظاهر دا چکم دې دا په نبوت راته نو دفاع یې کوي قال فعلتهم نووي موسى عليه السلام فعلتهم کړم دا کار دا کار میکړو اذن پاغه واخ پد و انا من الضالين ذب خبر وم د انجام د سكنه ذب خبر انجام د سكنه بی خبره ما ما تطتنوا د انجام باندې نوم پویا زب سوک و هم د سوک سرا د بهق بي اوګدای اوس دا مان روح ال مانی نو اوس هغه خلق اغاوی حضرت موسی علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا ٹھیک چھو؟ نا اغاوی چھوکو نا موسی علیہ السلام ویل جو آنا من الضالین داکار مان آغا وقت شوی ہو جب ما باندی لارد نو نوکلاو شوی مازاللہ اور حال دا دی جا انبیاء علیہ د ګنا نه معصوم دی قبل النبوه او بعدها د نبوت نه پسم او د نبوت نه مخکوم او زمعهل رحمت الله علیه و فرمایل چاغت اس پتوا اخذ الظالم انا ذکروا او قرآن کې زوال چه دې دا پډې رو مانو سره راضي او زوال چه دې په معنا د محبت تم په قران کې راضي سورۃ یوسف ګرا دیار لسم اپارادا آیت نمبر دی پچن میں قالوت اللہ قسم دے پلا باندیم اگا انگین دو دا جا السلام جا قسم دے پلا انکا بشکت لفی ضلالک القدیم خام خائب منازڑکی او دا زوالل چکم دی دا سه ها لام يوسف ياديم لام سامينا يوسف سره دا او مانو کا قال افعلتها او موسى عليه السلام چکړو دا کار ما اذن پاغه واخ وانا من الضالين اوم ز پمس پمينا ده الله باندي روز الله پمينا باندي مستما دا دې دلګانو میډیر نفرتو ما یو ظلم کئ او جاته کئ او ایمانم نراړي نو بس ما شکر اخلاص کو نو به دې ټینګي دعا غوینو نو دې نه معلومه شوه چې الله انبيیاء عليه صلوات و سلام ته ډېر طاقت ورکړو خا جی دا رنګ زوال پمانات سر راځي پبيه خبرای سرا پبيه خبرای سرا اخری پارہ دا سورۃ الضحیہ دے آیت نمبر 2 اوم لم یجد کا یتیمن فآوام اللہ اخبل انعام ذکر کے پ علیہ السلام آیات نبی یتیم ہا لم یجد کا ایا نبی یتیم فَأَوَا نُمُنْتَعَلَ زَيْدَرْكَ وَوَجَدَكَ وَأَوَرْ مُنْدِلِوِ مُنْغَتَمْ ظَوَالًّا بِخَبَرُ ها جي بِخَبَرُ دَسَنَا دَدِينَا فَهَدَا نُمَادَ لَدِينَ الله تَاسَخَا تَجِدِي يَتِمْوِي مَا تَعَلَ زَيْدَرْكَ وَوَجَدَكَ ظَوَالًّا او مندر و مونږه حیران نو فحدام نو هغه حیران تیام در درنل ریکرام ٹھیک شي کنا علما ذکر چې نبی علیہ السلام په لار روانو لار ته خطا پریشانو هوا پریشانو فحدانو الله تعالی رس امر نو بي خبر وي د شريعت نام نو مونږ تعالی شريعت درک زوال پمانه د بي خبري سرا شریعت نبی خبره تا ته شریعت در کو نبوت را کنه معنا وک قال افعلتها او مورسالم کړو دا کارم باغ وخ وانا من الضالين او زبی خبره ما د انجام د سکنه ما ته نو پته چې سکو ولا سر بس کیږي او چې سک اوله کې د پته اوله کې دا, دا خو سم سکو ٹھیک شه خا دارنګ زوال پمانه دا هیر سره هم رازي او هیر سره نسيان اور سوره بقره دویمه پارا دا هغه وګد آیت ته او د هغه ميز هيصه وګوره آیت نمبر دې 282 ميز کې سته شيءېمر جا کوم پهلم یکونا رجلين فرجلو ومرطان ممن ترګونه من شوه ده ان تضله ااحده همام الله وي تاسو چې لدنین کوي معامله کوي د پسو نو تاسو پای کې دووهان جوړ کویم دو سڑی یو سڑی او دو زناه. دا دو زنا نه په منزل دا یو سړی دی ولی دا دو خزه ولی دی انت ذللا ته یو نهیرشین نو فتو ذکران وبلا بوت یادای نو انت ذللا ومانا د هیر سره اوس دل تمانو کا قال فالتهم او موسی علی السلام چکړو دا کارمام الله ها اذا پاغه واخ وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ اوزش اومام اه، هیرشل مانا طریقه د مدافعت دا ظلم ها، بغیر د سکنه پولا زمان زهن تا بلا طریقه راغلوی دا سکنه با علاوه مثلا گروان نمینی ولوی لاس نمینی ولوی، اخبه نمینی ولوی نو هغه مې هیر شل بس سو م را خلاص ما باندې هیره راله د مداافات ته طرقی د استعمال بغیر د سک نه طریقہ طرقه طریقہ طریقه د ماځین ترانله او ما باندې چې دی طرقونه هیرره شوه چې د په داې بل استعمال ک. دارنګې زوال په معنا د غاب مرراي. بسوره السیدہ کې 27م پاره آیت نمبر 10 27م <تصفح> دا اور آیت نمبر 10 <تصفح> وقالو نم دی وقالوا اذا ضللنا في الارض اور ويدا منكرين كم منكرين چې باس بعد الموت نه منکر دي اذا ضللنا ايته کله مونږ گمرا شو دا معنا حسیندا ایدا ظللنا ای غیبنا کلا چمنگا غائب شو پا دیز مکام خاوری خاوری شو رزا رزا شو مانا صدا قال فعلتو هام موسیٰ علیہ السلام و دا کار کڑی امام پاگا وقت چو مزم من الضالین زماد زیننا غائب شو ها لارام حق طریقہ جما په بچاو کړه او د مرګ نه بچوې وې دې په مرګ نه بس ما شکر اخلاص کدا کارو شو ها ففاررت منکم خاجي ففاررت منکم و زتا سن لاډم لمما خفتکم کلا چو ير عجر لشم دتا سنا نفحبلی ربی الله فحبلیم اوبخماتا رب زمان په انعام کې حکم النبوت الله عجبه جمله ده زما شي اشاره کړې ده چې ګوره چې کلا موسی عليه السلام لاړه نکدا ګناوي نو د ګناپ په بدله کې سزا وی د ګناپ په بدله کې انعام ني نو چې موسی عليه السلام مصر ته لاړه پوښي دلته سرهو لګید نو فحابلي ربی حكمه بخشیش کی ورکو بخشیش کی راتماتم رب زعما علم و نبوت و او نبوت وجعلنی من المرسلین اوګه ظالم ز الله من المرسلین دا پیغمبرانو نام الله تاخذ وجلم و, و الله چ دې نبوت راک الله ما تا پوراکلا الله ما تا علم راکم نو نو دا ګنا نو ذکر الله تعالی په نام کړو خا د دویم اعتراض جوابی وکا اول اعتراض دا غي جواب وتلکا نعمتن دا تلکا معنی دا جمله استفهاميه انکاريدا معنی ا تلکا نعمتن اي د نعمت ها تمنوها چې څه باتي په ما باندې تمنوها جذباته دلرا علیه پما باندې توه چمت پاللې زارمان او تاب معشومان د بنی اسرائیل مړول نه نو دا غید ظلم دا جنا ستا قوت زر عالم الله او نو که تا دا ظلم نو کولې زوبدا خپل مور په جولی کیما زم هم په تکلیف کړما زم امور دم په تکلیف کې کړه زم امور په تکلیف کې دا ته احسان باتی لکه کلا کلا یو سړی هغه کې ظلم ها, ها اوې ماده س وکړو ماده غلط تب کمال وې دا دا فرعون کارو چې ظلم ته احسان وې بدو ته خوي اتل کا نعمت وې موسی عليه السلام ايدا نعمت دې دا احسان دې دا, دا احسان دې ته ماته وای تمنوها چز باتی پا ما باندی انعبتت بنی اسرائیل ان جتا جعلتم عابدین لکام دا معنی دا انعبتت اے جعلتا هم عابدین لکام جتا گرزولی دا بنی اسرائيل اخپل غلامان تا پی ظلم کو تا تکارو ناقشتل وقال فرعون فرعون چې دا د یو ډېر زبرځس جوابو نه نو وی فرعون موسی عليه السلام ته وما رب العالمين ها هغه رب العالمين څوک ته مخه آیت کې مونږ وایي آیت نمبر 16 کې چې انا رسول رب العالمين چې مونږ را دې کېښو دا غزا اتنه دا غزا طرفنه پالون پالونکه د ټول جهان دی د ټول کائنات دی او و رب العالمین دا رب العالمین سوکته وری دا سوال کړهو ځکه د ویلو چې انا رب قوم رب خزیما قال موسی علی اسلام فرمایل رب السماوات والارض رب دا اسمانونو دی ولارض او دزمکه دی وما ما بینهما او د هر هغه څه د زمکه د اسمان په مسکې دی ان كنتم موقنين کې ته د یقین كون کونا اوس کې د ان دغه سه وکيلا کا مونږ چوکړه په دې ډیر لوی سوال دی ان كنتم موقنين کې ته د یقین كون کونا کته د یقین كون کونه نو الله رب داسمانو نو د زمکه دی د ټول کائناتو دی او کتا یقین نکی نو بیان نا دی او مانا دادا این کنتم موقنین ما کنتم موقنین الله خو اغزاتی ها رب العالمین اغزاتی چا غرب دسمانو نو دسمک دیم او تا یقین نکی تا منین نو قالام نوی فیرون لی من حولہو اغا چاہتا چ چار چاپی رو دا نام الا تستمعون ايوا وريدل تاسو الا تستمعون اوري و داسه ماهرو کنه چالاکو کنه خبره بدلی وای خبره موورید لا ني مطلب داري چلتا اثرونه کې پچا باندې اوسم چې کله یو مسله ته بياني او باطل پرس یا منکر وګري چیرې دا خبره اثر کوي نو دیو په کې څه بلا خبره پوری کې لداشر اللہ دیوبخی غیب وی چې کله تاسو مساله بیانې او په خلکو اثر کیږي یو براپاسي اوه مخکه مخکه شی مخکه مخکه شی لکه مخکه را شی یو کنا او کلا وئی دا پکاو لا کوي او ګرمي دا وئی ها او کلا بو بلا خبرو کی کلا بلا نو قال لمن حولوم نو فرعون هغه چاته چې چارچا پیرتناسوم الا تستمیون آیاتو او ری علا تستمیون تاسو اورید دا خبره قال نو موسي عليه السلام خا ربكم رب استاسدي رب العالمين سوکته رب استاسدي و رب آبائكم الاولين او رب د مشرانو استاسود زړو دي اغه مخکني چې کمرال دنیا تا اغه الله پیدا کړیو الله پاللیو الله فنا کړيدي دلیل باندې دلیل راغې مضبوط دلیل بل په مضبوط راغې نو قالا نو يف چاو فیران ان رسولکم بشکر علی کل شویستاسو پیغمبر استاسو الذي حقا ارسلا چرالکل شوی دی الیکم تاسوتا لمجنون خامخ دیل ونے دی الله اوس علماء ذکر کړي چې را مجنون او تولوي وي وې پارام چې وې تپوس جنوکو ما جواب بل را کړي تپوس یوکم او جواب بل را کړي تپوس کړو چې رب العالمین سوکتم موسی عليه السلام او چې رب السماوات بیا وته چې ربكم و رب آبائکم الاولین ٹھیک شي نو قال نو موسی علی رب المشرق رب د مشرق او د مغرب او د مغرب اپ اختیار د مشرق او د مغرب د رب العالمین دی وما بینه او ما او په می مشرق او د مغرب ان کنتم تاقلون کای تاسو اقل نقارغستن کی کاقل د کار کین رب العالمین او پ اس جواب نو چې کله دلایل بیان شي حق پرس دلایل بیان کی باطل پرسر جواب نیم نو سوئی وې رات بند کای ها جنگور سره و کای حمله پیو کای نو قال نو فراونويم لا ان اتخستم کچرتاونیوم الہن غیریم بل الہ مانبا غیر ما بغیر بل چاته تاره بیم لا ااجان من المسجونین خاامخه او تالرا من المسجونین جوون د قیانو نام دا د اوسم چلیږي ک دا به ددن کار نهه کویم اوی که منه نه شوونه بیا دومره ق د او دومره جرمانه وي هو شوي که نه چاته بي او سنت م بایدیانوم. نو چاہت ابوئی م صحابہ مبیانو نو چاہت ابوئی ختم نبوت مسئلہ مبیانو او که دا مسئلہ چا شوروکڑا جوبت بیاقید دے نو حضرتی موسیٰ علیہ السلام سو مسئلہ بیان اکڑی اخپلا دفاع اکڑا د دا نبوت دفاع اکڑا اسمت نبی بیان که دارنگی توحید رب العالمین اغی بیان که او دارنگی د انصاب بیان وکم. حاج د مظلومانو د ازادۍ اوادۍ او چتکم ویلا حن غیریم کمانه سیوا تاونیو بل معبود نزبتاچ دینو سوکم فजील ک بن کمام نو قال موسی علی السلام وی دعوتنو چخا نه بیانوم زه ټیکته نو قال وی موسی علی السلام او لو جتکم سمانا او لو جتکا حمزا او دواو وا په مېسکي ماتو فناله مقدر ده معنا اولو جتو قام اتامورو زتا تا حکم کومام ها اي اولو جتو کا مارا تلکري تا تا وبيانولو د حق سرا اتامورو بي سجني او ته حکم کې زماد جیل زتا ته حق بیانو تا تم سلر سوما اطلق قرديت تومني او تو دا فیصلے کي چدو تا جيل کي ون کما شاباش انصاف دارا او لو جتو قام اي ماراتل قريتا تا وشي مبين پيوسيس كارام نقالام او فيرون فاتي بي پيش ان ام كنت من الصادقين كيتدارشت نونام نو فالقصام نغ جواب اور زرلا حضرت موسی علیہ السلام اخبل الختا فاذا هي سبحان المبین پس په دغه وخت کې یو اداها وقارا او سوره طه کی ہدایتونه مونږ ویلی او ارته کې مونږ دا فرق ذکر کړو جدل تک راغې سبان او په سوره طه کې راغې حيام او په سوره نملو قصص کې راغې جان دکشی جی نو چې چلتا راځي صعبان نو شار د جسامت او چې چلتا کې راځي حیا نو شار د جنس تام او چې چلتا کې راځي جان پای کې شار د رفتار تام خاجي نو اوس اصل عمر جسامت کې اوس غاٹ او دارنګ چې دې پر رفتار کې او جان بل نوکته ز ما شیخ په فرمایله الله درجات الربلن کی فرمایل بیم چې کلاپ کوئی تور بانديو نو التکی داسو داسو شه چم او جان چمچمارو نره او چې کلا د فرعون مخ کې لخت او غرز او غرزولا نو هغه نشه صوبان زکات مقصود یو رول د فرعون نو فرعون خو په اور کې هیڅ نه یری د کنا الله ولغه ټبلات جوړ کړلا او دانا نا چخذې دین شو جنون پر افتار کې ډیر تیزوم وانا زايده او بارکا وانا زا او را بارکا لا سخبل الله فاذا هي بيضاء للناظرين پس دغه وخت کې تخصبن بشیل بار دقتونکو دو معجزات پاک النبوت باندې پیش کړ او فرعون چې داسې دی دا خو زما بادشاہي خرابيږي زما سلطنت خرابيږي نو قالا للملئ او فروا نقل دلتام حوله چار چا پیرا چکه می چمچه ناشتيم هر دور کې د بادشاہ چمچي وی کنا ها زکه وای کنا چکل دا چمچه ليريشي نو بیا ز خلقو خلي نډيري خشته خبري وزي وای خال کوي وې ځان چکل چمچه جوړوي نو بیا د استعمال نه پس د دی حال ډیر خرابوي لکه چې اوس دې صورت د کې او کاروشه. نو دا هر دور کې تالی چټوي ش په فرمایل تالی چټ و ل ماله حوله او چار چا پیرا چې کوم ناسو ان نه حاضله سااحرو ناړیم ب ش دا مثاله سلام خاامخه ډیر معر یو خبره و کوم چې حق پر بس صلب نو باطل پر اس علم منی و غیر عالم ده علم نه انکار نشته او خبر داد چي داسه چل ده نو غره عالم چره نو داس فرعون وي چله ساحرن عليم حال داد چي جادوګر نو ګره موسی عليه السلام جادوګر نو او غزين کراغ چي جادوګر ده خدای ومنه چ ماهر ده او علم علمي مهارت نه نه مانا يريد ان يخرجكم اراده کیدا موسی علیہ السلام جو با سیتاسول رحم من ارژکم دزمک نام سنا بسحر پس سبب دا جادو اخپل په جادو سرا فما زا تامرون پسوکم کوي تاسو مات په بارد موسی علیہ السلام حالانکه دا خبره غلطه وا علیہ السلام مقصد دانو نو چې د ملک نو باسي نو موسی علیہ السلام مقصد دا او چې د الله تابعدار شي دې دین امانی او باتل پرست سره خپل د سلطنت او خپل دغه قرسې غم شروع شي دوی ما خبر داد چې دا, دا, دا خبره فرعون دې دې پاره وکړه لا چې را داخلك زما ملګری شي چې زما صدرت زین غوتلې وزارتوم بیا ذکرنا نو بیا د صدر صدارت په پاره وزیران خپل وزارتوم بس کړو نو فما ازا تامورون نو سوکم کویتا سماتم قالوا ارجئ نویدای نو ارجئ اس ارجئ دال اس ډیر مانو ته مشتمل ده او شیخ په فرمایل الله ته رحمتونه نا نازل کی چې یو خبره نو وکړي ځکه قالوا جما راغل دا چا یو کړه چا بل او کړه چا بل او کړه اوس مانا قالوا نویدای ارجئ مان داد دا اخر لگی رستم کا لگی رستم کا نوマンス دا فیصله رستم کا دادج دا قید کولو والا فورن مقت کو لکہ اسم داسی کنا چې خلق سو څوک عالم قید کوي فورن په لاس ما چوي وي حالات ته وګورون بیا به قید کوو وی ارجه داد قید کولو فیصله رستم نو بل आवाज راغه ارجه بس هم لږ ساار کویمیک بل او راغې میوهوم و تو مله ورکتهله ورکي بل اووا راغې چې یم هو ډوړی پ مصری دی ټیک ته اختلااب د ور سره خو داېملمووم دی که وشم الملهم دي ل اکرام خو له او که ډوډۍ خو په اوخره وای کنه الله اوس خدای سے بدبخت دي چې نه دا علم لحاظ بوله کئ نه دا عمر لحاظ بوله کئ غباطل پرس سے کم دي بس اب حمله و شروع کیا نو قالو ارجه نو ودي دلی د فرعون چت ات م هو تمول ورقام আজি دارنگ اخر هو دا فیصل رستقام ا دارنګي مهلت ول ورک و وب عصف المدائن هاشرین اور اولهګه پکلو کې جمع کونکي پولیسان چره شورتا دا ولګم پوشکنا او دلته کې فلمدا ان راغه سماشه فرمایل چې دې کې اشاره دا حکومت د ډیر ليو مداینو ډیر سو بي ډیر علاقه ویم یا وی فرمایل چې یا خروس یو یا امریکا نه وي داګه داډی د سلطنۃ ندی یاتوکام راتل وکيتاتا شورتوله گا هر زاینه دراولی یاتوکا راتل وکيتاتا بکلی صحارن علیم بکلی پہاڑ صحارن او ما اجادوگر من ما هیر پوام چې چلت ماهر جادوگر دې نو چراولی يوم يسحرام وجما کړل لسجادوغر تفصيل په سوره توا کې تر شوې ده لمیقاتي يوم معلوم لمیقات لپاره لپاره د هغه وقته لپاره دغه وقته وقت کوم يو و ان يشر الناس د چاش وقته يوم معلوم درج مقررين اورز کما يوم الزينه و الناس اغا دا اقطار د تاط پوشيم او دارنګي اغا د پيدا ايشراز د فرعون راز مقرر شوا او خلق را الجادو ګرال وقيل للناس او اول شل لپاره د خلق هل انتم مجتمعون معنا لفظي او اول هل انتم ايتاسو مجتمعون جمع کدن کی معنا صدا اي خلق تول را شي طول جمع شئی مقابلی دا موسیٰ تا علیہ السلام اوز دل دا سو بادشاہ دیم او دیاغ پورا کابینا دام او طول خلق دیم او تن تنها موسیٰ علیہ السلام دیم خواہ ویلعلنا دا جی دا دمرا خلق والی را جمع کے ویلعلنا دید دی پارا نتب او سحرا جتاب داریو کی دا جادو گرو ان کانو هم الغالبین ذکا ڈیب غالبیم زکا دیب غالبیم اوز دل تا مانا دا سمکاوا رما شای پا فرمائل دا ان کانو چه دے دا شرط ندیم ان کانو دا شرط ندیم که ان کانو شرط چی نمانا دا جوڑیگی لعلنا نتبیو سحرا دید پارا چمنگتا بیداری حکوم دجا جادو ګورو انکانو همو الغالبین کدی غالب شل په موسی او ک غالب نشل بیاب نکاو دا مطلب یې نو معنی دا دا انکانو دا چره دیسر اشاره دا ترتا موسی علی السلام پتاویداری من کل الوجوه هر طریقه چی او جادو ګورو پتاویداری کو ک غالب شلو کو مغلوب شلا نو معنا لعلنا دید پارا چتابداری د جادو گرو انکانو هم الغالبین زکا دیب غالبیم زکا دیب غالبیم دیویچ داد جادو گر بغالبیم دا ان شرط معنی بناکی خوا انکانو هم الغالبین مانس تر تا دا ترکتا تابداری دا موسیٰ علیہ السلام من کل الوجوم وقال ما جاء سحرام الله فرمای هر کلا چرال الجادوگر وقال نویدجاد گرو لفرعون فرعون تا سیوی ان لنا على اجرن آیاشت دیمنګ دی پار اجر ال اجرن آیاشت دیمنګ دی پار یو کو سجیب می به گرمی گی ان كانوا ان كنا نحن الغالبين كشومغا قد موسى عليه السلام غالب قالام نو فرعون نام आओ आओ तास मुकाबला हो कई डेढ़ सौ بدل در کم وانكم او بشکتاسو اذن بوقت غالبم کتا سو غالب خو تا سو خوجي زما خواصم او خواص مطلب صديم چا سو واي هغه به تاسو ته ملاويږي زما شيخ فرمایل چې شيخ القران د پن پیر نور الله مرقده هغه به ان كنا اذا لمن المقربين تاسو به زما د تعالی چټونا بستا د چمانه صاطيكي هغه به تاسو خري قالا نويه الله اوی چا جادو گرو، قالا لهم اوی دیتا مسال سلام، دی جادو گرو تا مسال سلام اوی پیش پیشکی، ما انتم ملقون، هغه چه تاسو پیش کی ایم قالا لهم موسا، گوری جی، مخی سورتی توحاکی منگا ہوئی، دی ساہرانو، مسال سلام تاویم، چه تاسو پیشکا ہوئی که منگا پیشکو، امام قرطبی نقطہ وا چې تعذب موسی و ذالک سبب ایمانیم داید ای دا موسی علی السلام ادب او احترام او الله ورته ایمان نصیب ک دیمه نقطه زما ده شی اندی نقطہ وا الله دې پر رحمتونه نازل کی او موسی علی السلام خو ابتالو ده حق کار قولو بتلان او ده باطل باطل بطلانو د حق اظهارو نو موسیٰ علیہ السلامو تذکاوی چه تاسو پیش کئی چه تاسو باطل مخک کے کئی چه دا باطل کوم بطلانو کمده دی لیکن کسو اگداز سوالو کی چه جادوخو حرام دی موسیٰ علیہ السلام سنگ اجازت ورکا ساہرانو ته تا چه تاسو پیش کئی نو نا اجازت تسیرنوار کڑے موسیٰ علیہ السلام ده حق اظهار دے حق اظهار دے پا ر او ذا باطل بوتلانم باطل بوتلان ال کیږي چا وجود ٹھیک څه وقال لم موسی او ویدیته موسی عليه السلام پيش کې تاسو هغه چ تاسو پيش کوون کیي فالقوهب لهم او غرزل دی پړي خپل رسيان خپل حب لهم ای غرزل څه حب لهم پړي هغه غټي غټي رسي ويصيهم اور همسا غانی خپل لختي وقالوه او ایجادو جادوګرانو بی عزت فران فغلب اید فران انا لنحن الغالبون بشکا منگا خام خاضور وریوم امام نسفید التلیکی بی عزت فران من ایمان الجاهلین هذا من ایمان الجاهلین داچ دے یو قسم قسم د جاهلانو تک شا؟ او دارنگ امام مظهری وی جو وقالو بی ازتی اے تبرکو بی فیران سیوی وی پا برکتا فیران تیش کنا کار شورو کنا وی وقالو بی ازتی فیران پا بی برکتا فیران بمنگا خام اسم داس خلقشتی چاگه دا غیر الله پا نمان قسمو نو چتای او دا امام مداری کوی جهازا من ایمان الجاهلینا داد دا جاهلان او د قسمونو د قسمو ها فلق موسی واسو قر زله موسی علی السلام لخت اخبلا فاذا هي تلقاف پس په دغه وخت کې همکار ما حغرسی ما حغ همسگانی یافیکون الله هغه همکار چکم دای جوړ کړوم ا هغه چې د د ځان نه جوړکی بس هم شم الله چې کله دا کاروش ماې مدارې کوي چې هزار جادوګر تراغلیو راغلی هزار یو جادوګر چې ولاړی په سړی خوله را او چې ه جادو ګرووم چې هغه داسې وابل قيصحرام نور زيد الجادوگر ساجدين سيدا كونكي الله تام قالوا آمنا برب العالمين اور او چغه کړه لا ایمان راول دې پرب العالمين اور رب موسی و هارون سبحان الله وایا ناشنا ترتیب دې والقي الصحرا عملي طور سرا امننا قولي تور سرا رب موسى وهارون پتا بيدارې د دا پیغمبر سرا سبحان الله اي وسيدا باندې پرواتل چې الله تزه مونږ د سيدا او ایمانوم دې پرب العالمين او د موسا او د هارون تابدار او دا د مقصد هر انسان چې د نبي تابیدار شي دربطا تاب بيدار شي خسته عمل کونکي شي می او ګورہ بلګټه مخکیم مقابله کولم او چې کله مقابله وشو نو تابعداري وکړلم حاجی امام اکریما فرمای ها اصبحو سحرتان و امسو شھدا الله سحر چې وجادو ګورو او ماخام چې دین او غواهان د الله د توحیدو سبحان الله سهار ټیم کې جادو ګورو حاجی سودهغان کېدلی حاجی ملاقات مقابلہ کو غصب ملاویگی او چې مقابلہ وشو نو هم شوھدا نو ما خامچه دے گواهان د الله د توحید او بیا د توحید اثر داو ځغه ځان قربان ول دا مرتشل اسن قالا منتم نو چې اقر لا ایمان راړ تاسو قال ا منتم من او فرون ایمان راړ تاسو موسیٰ علیہ السلام قبل ان آزن لکم مخد دینا چا ما تاثر اجازت راکڑے ویم چا ما دے اجازت نمخ کی ممان راڑا دیکھ اس تا دے اجازت سو ضرورت سڑیا انہو شاند خبر دا دے فیرون وی چا انہو یقینا دا موسیٰ علیہ السلام لکبیرکم داستاد مشر استاز دی. اج استاد تاسو مشرش شیخ تي الذي هغه علمكم السحر چې تعلیم درکې تاسو تد جادو ها ما ته اوس پته لګیدلا پکې نه پټ پټ د استاد اوس استاد وای استاد چلته او استاد خو اوس شو ایمان او تاسو خو ده دا جادو کو تا دې تخول ظالما وما که رحتنا من السحر سوره توه کی خاج <خضی> علماكم السحرام چې خدونه کوله تاسو ته جادو فل سوف تعلمون وزرد چ پوا بشی تاسو او درې گو درې گو استا سر د گورم ها ا نو چې کله دعو لو قد ینا دا د فل سوف تعلمون تفصيل ده ها لو قد خا ینا قام قس بكم ز ايديكم لا سنستاسو وارجلكم اور کټ پكما اخبيستاسو من خلاف ان گډوډ سما نا سجلاس خیلاس نو کیس اخبم نو خی اخبم نو کیس لاس ٹھیکسته دا بځوږسکم ولو صلی بنکم اجمعين او زبتا سو په پا فانسی باندې او خې جون ټول تاسو ټول به په پای کما پسولې پا بتا سو خې جون قالو نو دې سایرانو او څو سایران ندی کنا وسختابداران د دا موسی دی ویلا زویرا اس پروا نشتا الله اول وی, وی آو او ا انل نالا سب ملوی کی کچھ ملسی او یا تو زمون د خواص نهیم ٹھیک کنه زما د خواص نبی او بیا چی ایمان راغه توحید راغه اه تابیداری د دا موسی علیہ السلام رالا ویلا زویرا اخپل د ځانم پروا نشته هیڅ ان ال ربنا منقلبون یقینا موږ خپل رب ته اتلونکيو خپل رب څخه بوزوم وښي د دې د وجنا ايمان نه ګرځو په ایمان کلکیو ان نتمعو بشکا موږه تمکو جماشه فرمایل د ادب مان کوا ان نتمعو منګا امید کاو ايغفر لنا پدی خبرات بخنبو کې مونږ ته ربونا رب زمنګا خطا یا نام دا غناونو هاجه چا موږ ناشو دي الله نو ایمان دا وسيله دا په دعا کې ووځو کرا منګه ایمان راډ د دې ایمان په وسیلی سره پدې عمل سره الله به زمونږ غناونه معاف کړي ان كنا اولل مؤمنين د دې وجنا چمون اول مؤمنان يوم او سوال وکړ زماده شیخ او بیا جواب وکړ او بیا دعا هم ورته وکړه الله دې عطا درجات علیا نصیب کیم وي ان كنا اولل مؤمنين دوي چمون گا اوليو اول د مؤمنانو نا وړ دېنه دنیا کې مؤمنان نو مخی خوبو کنا کا ان کنا اول المؤمنین من احل هذا المشهد پا دی میدان کی ایمان راولن کی پا مساء علیہ السلام دی میدان کی اولنی مؤمنانیو منگا مساء علیہ السلام امنم یا ان کنا اول المؤمنین من رعیت فران سمانا دا فرعون دا دلنا اول مؤمنانیو پو موسا علیہ السلام و اوحینا الى موسا اللہ اختصار دے خواہ و اوحینا اللہ و ایمانگا و علیہ السلام تا موسا علیہ السلام دعوت چلو فرعون تای مسلا بیانولا بیانولا دیر وقتیر شا اللہ موسا علیہ السلام تاوی چه دا فرعون نمانی روان شام خپل ملګری جان سره روان کا د شپې پټېم کې او د فرعونین چې دی داب ممتاز او پسې راځي واوہینا الله اي تدبیر کو نت بندا تقدیر کو نت خندا ګورا الله موسی عليه السلام روان ک نو فرعون پسې روان ک موسی عليه السلام لپاره د نجات او فرعون روان کو لپاره د هلاکت وا او نام او مونږه وای کډوا طرف ته موسی السلام تا ان پدی خبر باندې اس ربی عبادی روان کا دشوی پیس کی بندگان زمان انکم متتبون یقینا تاسو ا انکم بشک تاسو متتبون ور پس تاسو مخ کی یی تاسو پس له خر د فرعون بی فارسل فیرون انو لے گل فیرون فیلم دائن پا کلوکے حاشرین جمکون کیم جمکون کیم اِنَّا هاولائی اوی فیرون چبی شکا السلام او داد ڈالا لاشردی متن یو ڈالا دا قلیلون معمولی دائیو لا کاوس په دې زمانہ کې خلا کوی چې ارشاد توحید و سنت دایو معمولونو ډللا دا ها معمولونو ډللا دا الله معمول ډل چلتا دا دا وخت کم ګړتدي نو چې چلتا نه دا توحید و سنت आवाज دین الله دې جماعت سره یو ځای کړی دی خا اوس ګورایو زمانہ و یو دور یو مسله و پاهي کې یو جانب نه کتاب لیکله کېده او بل جانب نه جواب کېده نو آغای کیو عالم دالی کلیو و اداع شاعت والا چی دی نو ان اولای لشر دمتن قلیلون دایو ما مولی ڈلدا نو هغه صاحب اللہ دیو بخی آغا پہ کتاب کې جواب ورکو اچھا ہمیں اب پت چلا کی آپ کون ہیں وشی اسمنا دے عدب خبر غزار بو و دے عدب نبڑا کو دیوالو نے بدل سوری سوری کڑا او کنا وی خاو یو ستا مون تنو پتہ ته تازه سو کی وي ان اولای یقینا داخل خلق ها لشر نعمت یو ډلا دا قلیلون معملین وانهم لنا لامی اجلیه ود انهم اور بشکدا موسی علیہ السلام ود ډلا لنا لغایدون لوجدا مون نا خامخ لنا لامی اجلیه یا وانهم بشکا موسی علیہ السلام او ددل لا لغایزون مړو مونږ غوسه کینو هر وخت مونږه پاره وي نو ته م پاره کا نه ایو غو تا ته مصله او دا غو تا سړی توب نشته پاره کې دانګي وان عل جمیون حاضرون وان اور بشکا مونږه لجمیون یو دلو یم لجمیون لیا جمعون لیا دلو حاضرون یوم علی بدر منګ یو بهدار ډلېو دویم حاضرون منګایو مصلاه ډلېو لکه سوره نساء کی راضی و خذو حضرکم دارنګ و ان الجميعون اور بهشکا منګایو لوی ډلېو حاضرون محتاط من ډیر محتاطي و اور ډیر محتاطي فساد ته جوړ کړي دي ځان ته محتاط وای کله جادوګر راوالې اور کله چکم دې او دھمکیان ورکه او کله بل ظلم کې کله بل ظلم کې تر ډېر محتاطې فاخرجناهم الله يوباسل ما د فرعونان هاجه فرعون او د هغه له د سنا من جناتین د باغونو نام او عیون او د چنون نام او کنوز او د خزانو نا ومقام کریم او د زیونو خستا جوړ شو نا دا و دغه وباشان او ځان له محلات جوړ کړی کنا فواره لګولي سېوینګ پولونه جوړ کړی او د رنگه چمن ممه ډیره جوړ نو الله واي فاخر جنا او مباصل دلتنا ها جی من جنات اند باغون او عيون اند چنون او قنوز او د خزانو او مقام کریم او د زینو خستا جوړ کړی شو نا زاد المسير ذکر کوي ابن جوزي و مقام کریم، المنزل الحسن اگه خستا خستا زائیونا، اگه صوفی، اگه تختونا، پوشوی، کذالک اللہ و ادازمان کم علوم، الله هر ساللہ ورکی بندتا، او چې اخلی نو بیاسنگ اخلی راش نزارو ککنام، دا قرآن نزارو کتا تا پتو لگی، کذالک دا بن اسرائیل جیو، دا مظلومانو، ها جی دا فیرون ظالمانو دا, دا غی خزانی دا غی باغونا اللہ واغستل دی مظلومانو تیور کر کذالک اللہو زما کمال دی و او رسنا ہم ها جی کمالو و او رسنا ہم پاتر دا مالونا بنی اسرائیل بنی اسرائیلو تا فا اطبعوهم ورپسیشل دا فیرونیان موسرقین پا وقتا نرختوم مقی موسیٰ علیہ السلام اور ملگری اور پسیفران دیم فلما تراء الجمان اللہوی هر کلا چو هر کلا تراء چ دید الجمان س کتل وکڑل الجمان هر کلا چو کتل دیدر اصحاب الله چ قتل نو قال اصحاب موسا نو اوی اصحاب ده موسا علیه السلام اِنَّا لَمُدْرَكُونَ راگیر کرده شو جی من خو جی راگیر شو موسا علیه السلام اتو چرا ده چیزو روان شل نو مخی چده نو دریاب رستو چده نو لخکر تیشه کنا دی چو قتل مخی دریاب یردی کې خود بیگو او شاته د دشمن دی خو منگا وحیم نسیو انالمدرکون موږ هغه څار کړه شو جی راگیر شو کنه اوس ګورا غماځه و فرمایل چې فلم ما تر یورو یتې انالمدرکون یو ادراک ته ټیک شو کنه په دنیا کې د الله رویت نشی کېده وو شو کنه په اخرت کې به د الله رویت کیږیم الله دې منتنسب کیو ها نو انالمدرکون و موږ راگیر شو پالا موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اللہ اچھرنا اچھرنا گیرنیو انا معی ربی سیاہ دین بے شکا ماسر رب زمادے سیاہ دین زردے چلار دا نجات پر آتا خیل اللہ دخلا سن لار براتا جوڑائی ہاں جی دخلا سن لار براتا جوڑائی دلتا علیہ السلام سو اصحابو ایو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اصحاب را مقام دا اصحاب محمد ګرام اصحاب د موسی علیه السلام باندې د موسی علیه السلام ملګرو چې سو دښمن و او اننا لمدرکون جمن خوې سارشو را غیر شلو او اصحاب د محمد صلی الله علیه وسلم چکلا دشمنوکت نسی وی او حسبن الله و نعم الوکیل الله مونږ لپاره دی اور ډیر ښکارساز سبحان الله اور حالت یم د زخمی حالات کیو وګوره صحابه کرام مقام ګوري او راق او الفاظ د قران او په احادیث د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم بیا به تاسو ته په توګه چې اصحاب محمد صلی الله وسلم مقام ور کړو فاو حینا الى موسیٰ اللہو امانگاو اکڑوا ترفت موسیٰ علیہ السلام تا اندرب چوہا بیا ساکال بحر پلکتی اخپلی سرا دریاب ٹک شا فن فلقا نو اشلی دی داوب اس گورا فیل مقدر براوبا سیخا اندرب بیا ساکال بحر الله فرمایل چوہا بیا سرا دریاب پلکتی نو دریاب نو فسوشل فازوارا بام پوشی موسا علی اسلام تلعویم لخت اووہام نو چلعوی اوہا نو فلقا او بو بیالی شویم نا فازوارا بام موسا اسلام اوہل لختا نو فن فلقا نو شلید لیو با اے تکری فکانا شوی فکاناش کل فرقین هر تکڑا ددیوبو قطوود پشاند غندی العظیم لویا لویلوی غندی ادرید دی چه لخت اوالام اللہ لخت وحلو او بداس ادرید دی پشاند ششو ها اچه کڑسی لارپا کی جوڑی شویم سم موتروی جوړ شو خواه نو ځکه لا دا جوړ شویل نو حضرت موسی عليه السلام او د هغه ملګری روان دي ها او دولس لاروي ولی باسنا منهم اسنه 10 نقيبات ديك دولس ډلې وی هر ډلې یو یو لاروا او چروانو یو بلته کتل ماشاءالله تو بچي هغه وبچته هغه وبچته زه یو بلته کار دل نه بیا بغم یو چې دغه بسه حالي نو یو بلته کار دل چه ده اللہ اینعام وی نو ناشنا اینعام وی ده اللہ <coughs> الله. اللہ اوی نزدیکل المنگا ها سمم پدیزیب سمم زرفتے چو موسیٰ علیہ السلام لڑ او دارنگ ملګري لاړل فیرون چوکتل گوئی رادی کنا رادی کنا دا وزا بردست لارا دا وازلفنا اللہ نزدیکل ثم الاخرین په دی غ روست نیم نو چې څنګه په کرا لل الله بتهوي چوبوم چا د پارا چې ما او در وای هغه تیرشل شل او تاسو په دای بانندې تیې شي او ځای که نه په دای باې دد کمی او دلته کې. دی د اوچ ندی دي د دی کې د غړیدو دي ځکه په اوچ م پیدا کړی چې د پیغمبر خبر به منیم انسان په کوې عدل به کوې بغاوت سورو کړیو. وندید داسره و نه روان شیم نو الله چې بیا غر کای بیا انسان اقل التکار پریګی دی نو د دې لپاره نجات پسکې دی په ایمان کې او پتابیداری د دا پیغمبر کې وان جینا موسی الله و نجات ورکومږه خلاص کومږه د دې عذاب او تکلیف نه موسی السلام و ممه او را سوچو موسی عليه السلام سر اجمعین په غونډه ټول ژوند پایکنا غیر محفوظ نو الله اللہ محفوظ کرد سما اغرقنا الاخرین بیا اللہ اغرق کرمونگا رستنیم انا فی ذارک الائیتاں فدیکی خامخا لوی لوی نخید اللہ دا قدرت او ردن کو دی پارا لوی لوی عبرت ندیم وما كان اکسر ہم مؤمنین او ندی اکسر دی خلقنا مؤمنان و انا ربکا اور بشکر ابستان له العزیز قام اخا غالب دين العزيز الانتقام من الاعدام الرحيم هغدي لوي د م قربان پمؤمنانو في ايصال الخير برسولو د خير کي واتلو عليهم دوي مواقعه حضرت ابراهيم عليه السلام الله فرمای واتلو عليهم اوللا بدي خلق باندي نبا ابراهيم خبر د ابراهيم عليه السلام اذ قال لابه كلا چويری دو خپل پلار تا وقوم را خپل قوم تا ما تعبدون ما تعبدون د چاي عبادت کوي تاسو د تفصيل منګا په سورته انبياء په سورته مريم کې حکم ما تعبدون د چای عبادت کوي تاسو قالو نو قوم نعبود عبادت کو مږه اسنام مند بوتانو ترجمه شو وزم عادت شي نقطا ولي کا ډېر د دا مزيدارا الله دې پر رحمتونو نا نازل کي و ابراهيم عليه السلام چې ما تا بدون نته دي جواب کارو چې قالو اسنامن جدا بوتا دي کنه چې ما تا بدون داسې عبادت کووي دوی بوویل چې قالو اسنامن ویدای وئی نعبود س نع... نعبود تریشکنا فعل سره ذکر کو به فخر چې قالو نویدای نعبود مونږ عبادت کو دای اسنامن بوتاندین وانا ول له کیفین همشه به مونږه منجورې من کوونکی ددای عبادت چې دغه په همشه مونږه کونې پریګیدو <خصف> قالله او براه اسلام هلونه کوم او اواز تاسو تاسو چې ساونه غواړي اوري استدون چې کلی بل پهاجاتو کې او ی فونه کوم یاد فده در کولو شي تاسو ته تا؟ او ضرورون او تاسو ضرر ل کولی شي معنی او فونه کوم تاسو چې دد بعدت کوي. نو پس سبب د دې عبادت تاسو له فید درکول شي او يذرون که تاسو د دې عبادت پرګیدای نو تاسو رځر درکول شي قالو نو وید قام بل نجي سن دي نه اونجي نه سننه هل اسمعو نکم او بل نجي او رونا نو خ فید درکول شي او بلنا و زهر کولی شي نه نو بیالی کوئ و ووجنا باانه منند مونږه پهاقې با خپل میشرران مونږ د غېله کوې نوللی د خه ته پته د چې اوری نه هې وو اتې خبره ده اوری نام پوه او شو نه اومونږ هې چ و چې او اوریو. او دا دا او مونږته پته دا چې فید ش را او ضررم نه شي را لې و با عادت نہ مجبور یو سوق دلایل ډیر مضبوط دي ها دلایل هم ډیر دي مثلا مضبوطه ده و بس وسن خطی پکی وای وجدن ابانا زمون مشران مون پدی مون دلیو کذالک یفالو نہی بدغ سکول نو غیبراتل د بوړي موړي به مخلی او تیلو تیلون وراډل اوزان به کته پورته کوم قالم الله او ایبراهيم عليه السلام افر خبر را كه تاسو ما كنتم تعبدون الله حال د هغه چا تاسو عبادت کوي انتم تاسو واباوكم او تاسو مشران القدمون پخواني افر خبر را كه افر ايتم خبر را كه تاسو حال د هغه چا او تاسو استاسو مشران زارا فا اِنَّا هُم فا اِنَّا هُم دا معبودان باطل چدی عدو بولیم دشمنان دی زمام اِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ سِوَادَ رَبُّ الْعَلَمِينَ دو توجیحات تخواه بلکه دریبوک انشاءاللہ فا اِنَّا هُم دا معبودان باطل چدی عدو بولیم دا دشمنان زمام کزه عبادت وکماده دوی دا دشمنانی زم ما کزه عبادت وکمده دوی الا رب العالمین سوا درب العالمین چې د رب العالمین سو عبادت کئ او رب ورسره دوستی کئ الله مشرک چې د چا عبادت کئ نو دا به چې دی دې دالوې دښمنی دا پر د قیامت باندې ټیک شه او د الله عبادت دا دوستی د الله سره وما نابياكم دا فئنهم دا معبودان باطل چدي ادو وليه دا دشمنان دي زما كزي عبادت کو ما ددي الا رب العالمين سوا در رب العالمين نام چې در رب العالمين سو عبادت کئ نو الله ورسره دوستی کئ تيش ک د دوی په عبادت کئ تا تا دوستی احقاري د مشرکینو ته اے مشرکانو کدری معبودانو په عبادت کې تاسو ته په دنیا کې دوستي اخකාරي او په آخرت کې بدشمنی ویم الله دوی مانا فإِنَّهُمْ أَدُوُّ الْلِّي فإِنَّهُمْ ای عبادتهم عبادت دې بوټانو عبادت غير الله أَدُوُّ الْلِّي ما دې پاره أَدُوُّ الْلِّي ما دې پاره مزرد مانا دادا مابودان باطلا عبادت ما دی پار مزر دیم رب العالمین سوا دی عبادت رب العالمین نا چاہا فائدہ من دیم اللہ دی اللہ عبادت دا فائدہ من دا غیر عبادت دا دیلوی دل زرر دیم دی آیت کی قلب دی قلب گورا فا انہم سمانا فا عدو بولیم فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِّي قَلْبَ فَإِنِّي عَدُوُّ لَّهُمْ عِبْرَائِيم علیہ السلام وَيْدِ فَإِنِّي عَدُوُّ لَّهُمْ ده دی عبادت بدگنن ان کے ماام عبادت چی خوخوما نو إلا رب العالمین ده یو اللہ عبادت خوخوما دا رب العالمین سوکتیب اللہ یو دا رب العالمین تعریف موسا علیہ السلام بیان کرد فیرونیو ما رب العالمین و رب السماوات راشا درب تعریب و بیاند ابراہیم علیہ السلام اللذی رب العالمین اغزات خلقنی جزی پیدا کرے ما فو یهدین ہاں فو یهدین فو یهدین زی پدی ہدایت بانده اک لکساتلے ما ما نبدا کے فو یهدین اے یوسبی توال الہدایہ ذې پیدا کړم او زه پدې دایت باندې مضبوط ساتلم ولذي رب العالمین غذاته هو اطمنين الات ما له راق را کوي ويسقين او ربرق کوي جسسكم الله پماس کوي چسخرما الله پماخري وازا مرستو او کلا جسنا جوړشم فهو يشفين هر الله ما شفارا شفاء نو ګورا شفاء الله ور کوي نا جوړ کوي يم الله لیکن دې ادب ها ابراهيم السلام دا نام مناسب نسبت الله ته اونکا دا 19 14 امرضني چې کلمه الله نا جوړ کی وچ کله ز نا جوړ شم پوښې نا الله معنی شفاء کوي اوس دلته کې يشفين دا حسراغي چې الله شفا ور کوي او صورت انحال کی راضی شفاء للناس پا دیگا بین کی شفاء دا ٹھیک شا جا لگا صورت انوز کی راضی وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٹھیک شا کنا دلدکی خو حصر راغی نداولیم گورا دلدکی چه حصر راغی بطور مؤثر بطور مؤثر یعنی انسان کے اثر اچون کے شفا اچون کے اللہ دے پوش کرا دارنگے دایش وین لپاره دا دفدا لپار امراض مرد دفقون کے اللہ دے او چې چل درادی شفا للناس نو التکې نسبت به علاج دے چو خلقو گبن به تور لاج استعمال وې پدی کی شفا دا غشفا ور کوون کے اللہ دے قران کے شفا دا قران او را او اللہ بدر کے شفا را ولید امراض باطل ہونا اغه کفر او شرک وغیرہ ولذی یمیتون رب العالمین غزات یمیتونی جمال ابو مرگ را گئی ثم یوهین بیاو مال جون را گئی زما شیخ اللہ دو بخی وی وی ذکر د اناماتو دے نو دا مرخو انعام نہ ده کنا جوڑی دل دا او مڑی دل سکل دا انام، جون ملاوی دل دا انام، فرمایل چې دا مرگ هم انام دیم، دا هم لی انام دیم، سنگا چکاو لما زکر کئی، الموت جسرن یو صلو الحبیب، یو صلو الحبیب الالحبیب، دا مرگ چدین دا ایو پل دی، چداب کراسکینو اللہ تبرسیگیم، وشی کنه و یا الله جنت راکی جنت نو جنت خوب ژوند کې نه ملایویږي د دنیا په ژوند داغه پسته مرګ ملایويږي قوالذی اتمو رب العالمین غزات چ تمقومام ده الله نه ان یغفرلی چماتا بخنو کی خطیاتی د ګناو نو زما یوم الدین پر د قیامت اس ګورا خطیاتی ها مغفرات خطیاتی انغفر لی دا خطیاتی مغفرتی مقید کا په یوم الدین سرا معنی اے اے اللہ ما ته زما خطایا معاف کا پرد قیامت نو قیامت ردی ور سره مقید کړلا معنی دا د قیامت کے ما ته اوکیم کی نا بخنا خو او دا غی بخنه اظهار په قیامت کې کی کیږي وس الله نا سوق مافي غاڑی نو الله معاف کای دغه اظهار ظهور داب په قیامت کی وی رب حبلی اے الله بخش نو کما تا وحبلی الله بخشش کرا کما تا حکما کمار علم فهم والحقنی بالصالحین والحقنی او مایو زای کی بالصالحین چې کامل دی په علم او عمل کې الله اوالحقنی اللہ ما یوزائی کی بصالحین نیکان اُسرا رماشی بڑی رخستہ جامع مانا اکرا چہ بلی حکمہ اللہ ابخ ماتا کمال دعی لمو فهم والحقنی بصالحین اللہ ما یوزائی کی بصالحین چہ کاملین دی پعلم و عمل کی ووجلي الله ګرض مع لله لسان ذکر د ق د خره ف نه په فرتنو خلکو کیم الله رو چې کوم خلک رازیي دغې په ج ما ذکر خیر جاري کې. الله اوله دا دعاقب کړله چې کله مسلمان مي د الله صله الله محد وله عليه محمد کمله تاله ابرام. وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ها سبحان الله واجعلني الله كردمالرا ميوارثتي وارثانو د جنت ميوارثتي دو وارثانو جنت النعيم د جنت نعيم نام جنت باغونا النعيم هر وخت پر دک وې د نا وَاغْفِرْ لِي أَبِي ٱللَّهُ بَخْنَوْكَ مَا وَغْفِر ٱللَّهُ بَخْنَوْكَ لِأَبِي لِپَارَ دَ پلارځما إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّين زكاة دې دې د ګمرحانو نام او فاطمہ لګوي وې حقیقت خوب بیانې کنه او زغرا إبراهيم عليه السلام إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّين دا ان دی وغفر جوار فر لابی الله بخنو که زم اپلار تا انو کانا ابي چه زم اپلار دي او انو كان من الضالين خطا کړه دا سم لاره په گمراهي روان دي سوال دا دي ابراهيم عليه السلام پلا له دعا ول غختام مشرکت پاره خو دعا نشته دي جواب دا دي چې دعا چې ابراهيم عليه السلام غختي نو پوجوان د پلار کې غوښتوام او پوجوندی کافر مشرک ته پر دعا غوښتې شي ټیک شي کنا ویل شي دا فلان کې کافر دې مسلمان کا الله دې فلان کې ګناګار دې نیکې کا الله دې مشرک دې موحد دې کا لکن چکلا تا تط پته الګیدلا چې په کوفر او شرک مړ نو بیا به دعا نغواړي دا دعا ابراهيم عليه السلام پوجن کې غوښتې وامه اور ہر کلہ چوتا پتہ لگا سورت توبہ کرا دی وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ع موعدت وعدها ايام فلما تبين له انه عدو لله تبرئ منه جکلو تخبر اخارش حقيقه اخارش بي بي زاري کڑی او دا دواي ول پوجوان کی چغختوا و وادي ورسر کڑی و خاولات اخزینی یوم یوباسون الله مغمجن کو مال راپا غراز اللہ یوباسون چه پاب سولشی دا مخلوق اللہ یوم داب کمرزی ها غراز لاین فو مالون چه فیدا بنوار کئی مالون انسان تا ولا بنونا و نزامن الا من اطلا مگر ها چاہتا با فیدا وار گئی حاجی چاہت راتل یکڑی وی حادر شوی اللته بقلب سليم فقلب سليم سلام بقلب سليم بقلب سليم سلام زرته بيدار سلام د دې معنی ولیکم قلب سليم زرته بيدار ستوي امام قرطبي وئي القلب الخالي من البدعات والمطمئن على السنه سبحان الله قلب سليم چاته وئ ها جاری د بدات ون بچوي بدات ون خالي <سؤال> والمطمئن <سؤال> على السنه <سؤال> او د مضبوطوي مطمئن وي په سنت پیغمبر اها <سؤال> دا سوایا <سؤال> چې زړه کې محبته سنت کړ کا د بدات نه ټیښ دارنګي ات الله بقلب سليم قلب سليم چاتوي ها زړه جاری الخالي من الشك الخالي من الكفر الخالي من النفاق زړه کې منافقت ني زړه کې کفر ني زړه کې شک ني تښ او راشه یو ناشنا ما درته کوم او دا معنی از ما د شیخ وا هغه د تفسیرو ګټ نه راو باسه لیوا امام مزهري ذکر کوي الا من ات الله بقلب سليم مگر هغه چرته تل کړي الله تا بقلب سلیم پسړه تا بيدار ابن عباس فرمای قلب سلیم ستوي الخالي من بغض الصحابه الله هغه زرده چې په داغه پسړه کې صحابه کرام او سره بغضني اه نه چا پسړه محبت صحابه او سره هغه زرتا بيدار الله دې او چې څوک پس او با کوي باندې تنقید کوي دا غي ګستاخي کوي اغا زړه زړه نه دي اغاسی او کنددا او وظیفه الجنه او نږدې پکړ شي جنت ل للمتقین ل پارزه متقین او الله سوال دی جی خدا دمر لوی جنت دا دمر لوی مخلوق دی جنت لا بوس کیدو جاس کی بزو کو ال کاپټر کی بزو الله و انا نا اوزلیفہ نزدې بشیدا جنت متقین او دنیا کې ایمان ته نږدې شوه او عبادت ته الله ته نږدې شوه او اطاعت رسول الله ته نږدې شوه ديب الله په اخرت کې دتا جنت په نږدې کیم سبحان الله او بررزد الجحیم او کارب کڑیشی دوزخ لیلغاوین لپارد گمرهانو وقیلا لهم او بولیشی دیتا اینما کنتم چلتا دی کنتم تابدون ها معبودان تاسو داغی عبادت کو من دون اللہ سواد اللہ نا حل ینصرونکم او یستاسو مدد کو لشی او ینتصرون یا بدل آغست فاکوبکی بو فی ها پس التبک نسکور کرلشیم فی ها پدی دوزخ کی هم دی والغاون اور گمران و جنود ابلیس ساو لکر دی ابلیس حجمعون پا گندا اللہ اے فاکوبکی بو بس لاندې باندے باللہ و غرزی دی تا دی گمرانکون کی اگر ابلیس لائین دا طول په جانم تلارشیم قالو وی با دی وهم فی ها پداسیال چه یختا شیمون چه دی بجا گردی کې یخ پل میسکیب یو بای تا دی و جن در عالم دوز اخلاب بل بای ما خود نه ننوی نیولی تا چه, چه لب نو ما وی لب بایک نو ماوی یا رسول الله اللہ تاویدان آره لگو کنا تا چه ما تا ناره هیدری یالی مدد تا ما تاویلی اگر بای ما خوویلی نو ما خود رمانی زور نو لگو هم في فغاون وجندي پ سااجون ختمون ت قسم د پهله باندې اننا ومونګه لفی زالال مبینم په خاامخ په کوم رایخ کاره ک ګوررجیم قالو هم في یاقسیمون دا بیان د تخواوم د جګړي د ف ما بين نه دوستی د که کلا لاسٹی کلا خپسٹی کلا غسٹی کلا بلسٹی ها وی پیرو مرشد دی وای پوه شو جنت ملایږي او دیم په ठाپی وای لیکن په اخرت کې بده یو بل دشمنان وی او چنن ته تو وعده گمراهی دا داشرکت نو تاسو رنګ کوي والته په خپل وای ان کنع الفیذل علیم مبین موږ مرای خر کیو اذ نو سویکم اذ نو دا بیان د زلالت د و ايد نو کوم دا ګم رای ول راغلی وا وی منګه برابر غنلی وی تاسو ايد نو سوي کوم منګه برابر غنلی وی تاسو بیرب العالمین رب العالمین, العالمین سلام منګ یو بولته پوچی وین رصیدلی دی دای ژو دای کړي دی ا دای غټه غټه زلفی کړي دی ها سماشه الله دې وبخي و دا خبره دې منم چې رصیدلی دی وذائب ذر تزوخ ما ته دوزخ تر رسیدلی دی او په دا د شرک او د کفر رسیدلی دی وما ضللنا الا المجرمون الله وینو ها وما ضللنا وما ضللنا ومنگا نو گمراکړي الا المجرمون مگر مجرمانو فمالنا من شافين پس نيشته منګلاسو سفارش کوونکې ولا صديق مدوس حميمن گرم جوش فلو اننا کاش که شرشوی مونږ د پاره دوبار تل دنیا ته من مله مؤمنین پس مونږ به سوده مؤمنانونم خبراره پټ لښته وای نه نه نه بس تا ته مصله بیان شوه انبیاء السلام راغلی او قران راغلی او دایان راغلی او مبلغین راغلی او تاغه په پابندانه لګول کړه او تا چې دین راغی سره جګړې کولی تا دایې عزتې کوله تا غي بدنامول اوس دوباره وې دوبارهسه کې سپاتې شوي دي او نه نفر ناکونه من ممنین که نه پیا به منته ډیر زبر دس نکیې کوو که نه ټول لرض به جممات کېنا اوې که نه نه به چاله لاس و کوو نه به چا سره جوکې نو او په احتیاط په ډیر کوو الله ان في <تصفيق> ذلك آية الله بشقاقتي خام خالول نخدي وما كان اقصر المؤمنين لكن اقصرت خلقنا ندي مؤمنا قما كان اقصر ندي ذات دين ايمان راوندن كي اور بیشک رستہ خام قازور اور دي قوم در ما واقع دي خبر قاو به رسل انبياء واقعات کي غورا کذبت قوم نوح المرسلين نسبت دا دروغ کړي قوم د نوح د نوح عليه السلام المرسلين د پیغمبرانو غوس ګوره دوی خود پیغمبرانو تکذیب نه کړي د پیغمبر کړي دا یو نوح المرسلين جمع والرا له لپاره چټول انبیا په اصول کې یو ټټول بیان د توحیدو نو دا یو پیغمبر تکذیب دا د سدلک د ټولم بیاو تکذیب اذ قال اللهم قوم کلا چې ویړو د تارور د دی اس اخ اخو د عقم اخه نسبینا اخوهم ضرر چکم دی دا نسبی ده خندانی ر لا دینن دینی نا ګره از خطیب شربینی اخوهم اخی نسبی نک دینی زکات د دین رور والی پاکی دی راضی اذ قال لهم قوم كلا تجئون دا طور ددين نوح عليه السلام الا تتقون ولزان ما بچويد شركنا اني لكم رسول امين بشكازم تاسود پار رالگلو شے پیغمبر امانت دار فاتقوا الله واتيعون غوراجي هر واقع پیغمبر کی فاتقوا الله واتيعون دا برازی دو زلا فتق اللهم او یرگی دلانا دل پو پر خدود شرک واتعون او تابداریو کی پاقیدی توحید کی okay. ٹھیک شا فتق اللهم پر شرک ویرگی دلانا پو پر خدود شرک واتعون او راشی تابدار شی پاقیدار وما سلوکم من اجرین ستنخواہ من اجرین من اجرین سیوازہ ان اجری الا لله مگر د دې بدلا زما په الله باندې دا ها ان اجریه ند اجر او ریواز علی رب العالمین مگر په غزا چا په لون کې د ټول جهان دی فتق الله واتیعون ویریږي الله نا او زما شيتابدار نو فتق الله ویریږي الله نا په پرې حدود بدعاتو واطيعون او راشد تابدار یو کې د پیغمبر د سنت وګوره فتقوا الام واطيعون او یو رګه د کولو کې واطيعون د الله شتابدار په منلو د توحید نو فتقوا الام پریګې د دا بدات اګه چې د نبی د خلاف کارونه دي واطيعون کارو کې د پیغمبر د سنت مطابق ټک څ قالو جنو حرسلام بیان وکړو او دا قوم چې دا ډیر نا کارو که نه و نؤو او د قوم نهه سلام ته آیا یقینو کوستا به خبره نؤو ایمان راړو زما ش به دا قایده ذکر کولا چې کله د ایمان صله لام را شي نورات تر نه تصدق دی قالو نؤمنو ل کاام او دقوم قینو کوستا به خبره. و اتباع كالارضون او تابعداري کړدسته خلقو و اتباعك تا او تابعدار ديستا الارضون خلق الله جماعه شي الله دې بخيم ناشنا خبري کولی وي دنيا کې د پیغمبر صحابو ته چې اول سپک کتلون هغه د نوح عليه السلام د قوم کافرانو نو... نوح عليه السلام دعوت ورکي او دیتوئی انو امنو لکا و تباق الارزلون تا دا فیداری کل دستا سپک خلقو اه ها نو سحابو تسوک بدوئی کنا نو دابنو چپ پاتی که گه دفا بے او دفا دا اصحابو دا قارد انبیاؤو سبحان اللہ او گر نوح علیہ السلام خپل د اصحابو سنگ دفا کئی قال او نوح علیہ السلام وما علمي دو مانی خواه اول معنا و ما علمي نيشت علم زمان و كانو hey, ما كانوا يعملون په باطن اے دای زمان له ما ظاهر سره میکار دي او باطن زما سره کار دي او باطن اړم شو دوی معنا دادا قال و ما علمي او پا ز... ز... پا علم زما پکهسبونو د دایم ها زما پکهسبونو د دایم او زما علم په عمل د دا دایم په کارونو د سمانا زما د کا کسب سر سرکار دی زما کار د ایمان او رقیدی سره دی زکا کمال په کسب نه کمال په ایمان باندې دی لکه خل کوئی کنا و دا ټوله ځان پکيران دی وای علکه <اليكا باجزة> پجی زهی پهېېو په نواب مسهکار دیمال خو مومن په کار مال د الله تادار په کار د الله ددار بنده په کار دی انسان په ددارې او چتیږي په ایمانو چتیږي په اودوبانې او په دولت نو چتیږي نو قاله مععلمیم الله س علم اعلم زما په قو دی زما کا سب سره سکار نه دی زما د دیکه سب سره زم ما کو ایمان اور عقیدت سره کار دی ان حساب و نه د حساب د عمل د دی مگر الا ربي زم ما پرب لو تشورون قطاس کی شور وی انس شوا شور نه خالی مړه ډنګور نم اخوی ځکه چې په حیوان کې شور خوشته ده کنا وما انا بطارد المؤمنین او نیمه ده شړونکه ده ځان مومنان لرا الله اکبر ها جی ک تاسو وای تاسو دا ډیر اوچاتې زه مینه کیږي چې هر وخت په دې ما سره ویم ها الله ها ان انا الا نذير مبين ان انا نماز مگر يرون کې اخکارم قالو نو نوح علیہ السلام تا لئن لم تنته قم اناشويت یا نوح ای نوح علیہ السلام نتكونن من المرجومين نخا مخاتب تکونن مخا مخاشبت من المرجومين دا ګټو باندې دوالشونه موږ در باندې ګټي وورو بس دا د باطل پرस्कार د دم کې هو هو، من تا په ګټ باندې یا من بررجین شبتو د کنزل کړی شوام کنزل ببدته کو بدت ببدتهقالله نوال نو سلام چې دمالله ان نه قوميقد ذبون ب شکه قوم زما ق زبون دررو جنک لما همیشه هر وخت راته درروغ نسبت کوي ف با نیم اللهفیصله قزام او بين نو په می از د د ففتح اللہ پس حکم کام فیصلہ کا پمیزمہ و پمیددہ دی ونجنی اللہ ما اخلاص کی ومن معیام اور حق چال راچ دمامل گری دی من المؤمنین دا مؤمنان نام فانجنہو اللہ امنگا نجات ورکنو علیہ السلام تا ومن معہو اور حق چال راچ نو علیہ السلام سرو فی الفلک المشحون پکشتای ډکه کړه شو کی الله ډکه کې شې کشتای و الله چې کوم دی هغه توغیانی د وبونا چپو نو وبونا دوبیدو د وبونا الله ول نجات ورک ثم اغرقنا بعد الباقین او بیا غرق کړه بعدو بعده پس ته نجات مؤمنینو نانور مؤمنانو له الله نجات ورک کنا مؤمنان نجات حاصل ک اور است چه کم پات ټول غرخ شلا نو ان فی ذالک آیه اللہ وبشکا پدی کی خامخ ل وی ل نخی دی ابرات ابرت اغسل غواڑی کنا او په دوشمنی په څونا سر انسان نه بچ کیږي په کوم بی سر انسان نه بچ کیږي په سلطنت سر انسان نه بچ کیږي په افراد او تعداد کثیرو سر انسان نه بچ کیږي پا ایمان بچ کی گی اگرچه دنیا دا سخاردو بینام و ما هم مؤمنین او ندی اکثر دادین مؤمنان او ربستا خامخا ده زور ور غالب پا دشمن باندې ار رحیم میرو بانده پا مؤمنانو در رو جنوال کده و آدیانو دا پیغمبرانو کلا چوویلو دیتا خیرخوا دادای اخوهم رور دادای نسبی خیرخوا دادای حودن حود علی اسلام الا تتقون ورزع نبچ کوې د شرک نه یقینا زم تاسې په رسول ماندار او يره کې د الله نه اوشي دماتابدار او نو غاړم د تاسونا په بیان خپل باندې سوجراتو مگر بدلات دې بیان زمادہ پرب لالمین اتبنونام خطبه مخکې تیر شوې واه ها اتبنونام اتبنوناءه جوړوي تاسو بے کلی کل رین پہاری ڈیرائی ہا آیتاً نخی تا عبثون چل بے کواییم ہود علیہ السلام قوم چھو دے کے دو کاروں یو پیسہ و سارا ڈیرہ زیادہ وا او دیم چھو دے کاریگر ڈیرہ ٹیک شا نو پیسہ ڈیرہ و سرمایہ دار خلقو نو بس زائب پدائی بطالہ بونا حوزونا سونگ پولونا اوستے پیسہ ڈیرہ شکنہ نو اول زور سونگ پول لور کیا و يدل دا سیوینګ پول جوړو وای نو بس ها سیوینګ تلسی چې بغیر دا وینانا بل ته وای چې ته ماته ځان وخو ٹھیک شو کنه نو په دئدا فزول خرچي شو روکړه او یادگارونه جوړولې شروع کړ حاصل څه دای کې فضل خرچي ډیر وای فزول خرچي ډیر وای هو در اسلام ته وای اتاب نون بکل ریعین اتبونه آیا جوړوي تاسووم بیک لرین په هرې ډیری آیا ته ناخې تابابونه تابسون ب کو مؤمنو سره ب ټوخې کولی. لاره بناسو بهناسوو که چلتا چلته دی هوود اسلام څخه نو بس خنده به شروعکه. او تلیفونه به ورکلو له شروعکر. دویم دا دی اتونه ب لرین آیا جوړوي تاسووم. بی کلی رین پاہری دیرائی آیتا نخیتا بسونا چلا بی کواییم سمانا، لوی لوی زیونا بی جوڑول، بیلدنگونا بی جوڑول، سا دی پارا مالداری خکارا کول دی پارا او راق پلا، لوی بی خکارا کولا، نو سبی جوڑول، و تتخیزونام، او جوڑوی تاسو مسوانیم بلدنگونام، مصانع آحوزونام، لعلکم تخلودون، دیده دی پارا چه تاسوبا می شوسی گئی دلتا تاسوبا می شپا تکی گئی وَاِدَا بَتَوشْتُمْ بَتَوشْتُمْ جَبْبَارِينَ اللہ فرمائی کلا چه لاسا تاسو بَتَوشْتُمْ لَا سَچَوئی بَتَوشْتُمْ لَا سَچَوئی تاسو ظلم کون کی چه لاس اچوئی نو بیا ظلمم کونیم امام بغوی صاحب ذکر کئیم جببار ستوئی الَّذِي يَقْتُلُ وَيَزْرِبُ عَلَى الْغَضَبِمُ نا حق قتلو نا کئی نا حق سزاگان ور کئی یو دور زمانی تیر شکنا چلتا بولا شون پراتو چلتا بو مڑی پراتو چلتا بو قیدیانو چلتا بسو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُونْ فَسُورِگِتا سو خاص تلانا واتیونوش جماتا بيدار واتقوا الزی اوریگی دا غزادنا امد دکم چتا امد دکم چستا سیمداد کړه دي بما تعلمون پاغس چتا سو پکي بما تعلمون چتا سو پیږي الله الله نو یری گئی چستا سیمداد کړه دي امد دکم بیا نامو امدا دکړه دستا او پساور وسرا وبنینا او پزام نورا کول سرا او ګر تعالی می خوا او خرا کړه د ګډ بي زې تعالی در کړه وبنینا او لن زامن تعالی در کړي دي و جنات او عيون او الله تعالی باغ نورا کړي دي او چني روان کړي دي دوبم اني اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بیشک ازری غم پتا سباندی دا رسولینا الله او خلقو هو در اسلام وي او زم اقوما پنيمتون کي الله پاک ساتلي وي گور ایمان راړ اچ دانيمتون درڅه ک پاتشي او قطا سونا فرماني کوي نزيريګم پتا صبح زابر راشي ډير بدبخت وي قالو سواونا علينا او وي دي قوم برابر خبره به باندې او اعوذ تا کتمنګ تا نسيت راکي ام لم تقم من الواعذين یعنی ته دواست کوونکو نام خبر خبر اداک بیان کے او کنه کے نو منګه تا خبر نو منو ان ها ذا ند داواستا ان ها ذا ند دا دینستا الا خلق الاولین مگر الله دروغ دی دا مقنو وما نحن بمعذبين نیو مونږه عذاب کړی شي ستا خبر مونږه نمنو که ته مونږ ليره دا عذاب نه مونږ باندې عذاب ناراضي فكذبوه الله وي پس د دې نسبت درو د الله تا فا اهلکناهم دا تکذيب چي له ندا سبب د علاقت د دیشه الله ويمږه هلاک کړ دې ان فی ذلک آیهن پدې کې خامخالو ینه خدای دی قدرتونو و ما کان اکثر المؤمنین او نه ډیر تر خلکو نه ایمان راوړونکي و ان ربک له هو العزیز الرحیم اور بشپک رب ست اخ خامخا غالب دی په دشمن الرحیم دی لومې روباند په ایمان والو باندې درو جنوال کړو سمو دانو د دا پیغمبرانو کله چویری دی خیر خواهده دیسو علیه علیه سلام. علا تتقون و علیتان بچکوی دا شرکنا. یقیناً تاسو دی پارزیر علی گلی شویم و پیغمبر امانت دار. او یریگی دللا نو و دماشی تابیدار. نگوانم دتا سناب بیان اخپل بانیس بدل. ندا بدل زمان د بیان مگر پرب العالمین. آتو ترکونا. الله. دا پنځمه واقع د صالح عليه السلام اتدرکو نفی ماونا ما ای پری بخوده شیتاسو فی ما ها ہونا په هغه نعمتونو د دنیا کې چې تاسو رالله پاترا کړی دي امینین محفوظ امینین بچ بوچ تا دنیا کی مال و دولت دی تا بچ تاسوخه دنیا کې مال دولت باغونه دي تاسو سره خلک مونږه بچ وبچ پاتې شو فی جناتن پر باغونو توړو نن تو چوب کې باز او او په فصلونو کې او او په کجورونو کې وګوره دا نخلن خو جنات کې راغې جنات کې خدا راغې او دلته او نخلن چې دا ذکر کړ کا تخصیص باندې تامیم چې کجور یو دا سنېمته چې دي کې میوه والے هم دی نو پدې کې مړوالو هم دې مړی او تفقوم دا په غذایته انده طلعوها اوه قون چکونااددي هظمون نرم اور تازه دي تن من الجبال او توګې تاسو د قررونو نام بتن کروونهفاری نه مهارت لرون ک او دا قومچو دا ډیر ماهرو وطن هتوننا توګي تاسو من الجبار باري د غو نابو تن کرو نام فارین حاضقینا مهارت لرون کیم ب ما دا فارین اشرنا برینا فخر کوونکییم الله سنګ مال می جوړ کو سګ می میں فقل اللهوااتون الله اوږې د معه فَاتَّقُوا اللَّهَ ږ د اللهام ونه شي مع وَلَا امر دا دا ولا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ او تاسو خبره بهمن قول او فیل د مشرقانو تادارې م کوی تاسو دوينا او د کارونو د مشرقانو ال نه دااقسان د سدونونه في اللار چې دی محلوم شوا توحید و سنت بیان سر ایسلا دام کوفر او شرک و بیدا چ بیانیم دا فساد قالو نو دیقو مننا ما انت من المسحرین بیشکاتی دا قالو نغوی دیئننا ما بیشکا انتت من المسحرین دا جادو کڑشون ایم ما انت اللہ بشرم مسلو نام نیت مگر انسان ازمان پشان فَأْتِبِ آَيَةٍ پیش گاتا یو موجزا انکنت من الصادقین که تدرشتی آو یونکنام قال اوی حسو علیہ السلام هازیه ناقام دادا حغا اوخام هازی ناقا دادا اوخام اس گورا چه دائی مطالبہ اکرل دا موجزی دانا چه امام نصفی ذکر کردی دیده ځکه کړګې دي چې کله دې قوم دا مطالبه وکړل چې نو سوالي عليه السلام نام سوالي عليه السلام نے مطالبه وکړل چې موږله معجزہ رااړه فج على سواله يتفکروا حضرت سوالي عليه السلام په سوچ کې پریوتل ځکه چې معجزہ د نبی په اختیار کې نوو دا به څنګه کېږي د ګټې نه دا خو به څنګه فقال له جبریل، او جبریل علیہ السلام، سوالی علیہ السلام تا صلی رکاتین درکات مزکا واسعل ربکن ناقام سوالک دلانا چدی گٹن تا دی پارو خجوڑ کی اللہ ففعلا حضرت سوالی علیہ السلام چدی منزکا فخراجت ناقام اللہ دی گٹن ناو خجوڑ کرلا حه د سوالیت السلام اسلام فرما چې حاضی هناقا دا د وخامله حالې پااره ددي وې شربون حاج وار د سکلو د اوبو د یو شربو جو ب معلوم او تاسو د پاارهکلې د ې مقرل یو ور تاسو د اوبوده یو ورستې د نوغ ددي اوخی دا نوخې چې بخله کقلله بیا به سر نه پاته کېیدله نو فخه فقر ولا تمسوا هام مرسو اي تاسو دي اوخي تا تکلیف معنا دا ولا تمسوا هام ګوره مسو نک اله سن لغوي تاسو ولا تمسوا لاس اون لغوي تاسو دي اوخي تابسو ان په تکلیف رسول سلام کتا سودي تتقفور رسول فياخذكم عذاب يوم عظيم ابني ستاسل عذاب درظيم الله فقاام کدارب صالف کټ وه فقام قدارب قدار نصالف چې دینوګډکرهله دا ټیکشي ک نه فاص به ندمین چې اوېګډکله ف بهو ندمین ټور نديیان شل نديمان ته نه پیا جوړ شل ف بهو ندمین پیمان تیا سوشل ف آخر زه همذاب اللله و پسې الله. د الله دا پیغمبر خبره انه من الله کما موجوده چغخته وا ها مو ماغه با خپل خلیبان دی غختل شي وي انه من الله پاکي پیغمبر د الله انه من نفقا قد وملاظاب پسونی ول دی عذاب الله ان في ذالک آیهن بیشک پدی خا مخا لیل نخد الله قدرتنه دی و وما کان اقصر المؤمنین او ند یسر د خلقن مؤمنان وإن ربك له هو العزيز الرحيم اور بے شک رب ساتھ دے خامق العزیز زور ور دے العزیز الانتقام من الاعدام الرحيم في اصال الخير للمؤمنين نو ګرا پدی واقعات د نبی اسلام کی دا خبر ذکر شوا چې نجات ایمان دے په اتباع پیغمبر دے الله نبی سره دشمنی کول او د الله دین نه دا سبب د هلاکت وي الله فاطمه طول پیمان او په عمل صالح